Fema Glad na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Wanda, sana msikilizaji wa Fema Radio Show sana, kupata na sana nafasi ya kujiunga nawe kwani mambo mengi sana yanayotuhusu sisi vijana. Gurudumu hili basi linaleta kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue Ansaf, moja na ACT na kukuendeshea basi kipindi chetu cha leo kama ilivyo kawaida yetu utakuwa nami Rebecca Giumi kwa takriban wiki 8 tumekuwa tukizungumza masuala ya vijana kuwa kwenye vikundi ili kuweza kufanya kilimo ambacho kinaweza kuleta tija kwenye maisha yao na wiki iliyopita basi ambapo ilikuwa ni kipindi cha tisa tulikuwa tunawasa mzuri kabisa wa kupata uh, majibu ya maswali yetu mengi sana ambayo tumekuwa tukiuliza hapa ndani ya Fema Radio Show na leo basi msikilizaji wa Fema Radio Show Tunaendelea na mfululizo wa somo letu eh? na leo basi najifunza sala muhimu kabisa jinsi gani kikundi kinaweza kupata fedha za kuendesha shughuli zake na kwa kuanza basi niko na reporters wangu na anayefungua dimba si mwingine bali ni Haji Ahmad akitokea Mtawanya FDC Fema Club alizunguka katika viunga na mitaa ya mkoa wa Mtwara kuuliza wananchi kikundi kinaweza tumia njia gani kupata fedha za kuendesha shughuli zake Haji Ahmad karibu sana ndani ya Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show Yes asante sana Haji kwa kazi nzuri kabisa ya kuhoji wananchi mbalimbali kuhusiana na kile ambacho nakizungumza leo. Msikilizaji kama umejiunga nasi hii ni Fema Radio Show kipindi ambacho kinakuletea maswala ya vijana na uh, sasa hivi basi tunazungumza kusiana na jinsi gani vikundi vya wakulima vinaweza kupata fedha kwa ajili ya kuendesha shughuli za vikundi. Bado niko na reporter wangu na safari hii basi anamleta kijana ambaye ana Kama kawaida Fema Radio Show tunaamini katika kufundisha kupitia mifano halisi na huyo basi nijipange wa Fema Radio Show analetwa kwako na Haji Ahmad karibu sana tumsikilize unasikiliza Fema Radio Show Jipange pange pange kushambani peta maishani funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani Okay. Fema klar na Fema review Yes, msikilizaji wa Fema Radio Show baada kusikiliza sauti za wananchi lakini pia jipange muda huu hapa ni wakati wa kwenda kumskimiliza rafiki yetu bwana Bado na mambo mengi sana mbele lakini kwa muda huu tunatujiunge na bwana Ishi tutarudi tena hapa pa studio nikwambie nani anafuata ndani ya Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Rukaju. Nasema nyinyi ujanja ujanja Mbakari na na leo sina maneno matamu na nyinyi. Mmenielewa? Msinikodolee macho. Mnanikodolea macho mwanae yake nini? na michango? Eh wewe Eric umekuja na mchango? Aha. Kama umekuja na mchango muone mtunza fedha mara moja. Na wewe Bakari umekuja na mchango? Aha. Kama umekuja na mchango na wewe muone nani fedha mara moja. Na nyinyi wengine michango yenu iko wapi? Mnanikodolea macho na wauliza michango yenu iko wapi? Hivi nyinyi mbona wagumu kuelewa na wepesi kusahau? Kanuni na miongozi ya kikundi inaeleza wazi waje kabisa. Tumeanzisha kikundi ili tuanze kujikwamua kiuchumi. Na na vyanzo mbalimbali vya mapato. Na miongoni mwa vyanzo vya mapato ni michango mbalimbali ya wanachama kwenye kikundi. Sasa nyinyi kama mchupa utoa michango mnategemea michango na ni mimi. Hivi mnaakili kweli? Eh? Niwatolee mimi mimi na nikaambie kutoa michango visingizio vingi. Oh sina pesa, oh maisha magumu. Sasa nawambia sina pesa kajenga nyumba na maisha magumu rafiki yake kanunua gari. Acheni kutoa visingizio visivyo kuwa na rutuba. Aya, mbona nimeona juzi pale ba mnajenga mna heshima kwa kumwaga maofa na nini na mnashangiliwa. Mna Lakini kuambia kutoa michango kwenye kikundi ndio visingizio vingi. Acheni kutoa visingizio visivyo kuwa na, na msingi. Visi eh? Acha kujenga heshima ba kwa kumwaga maofa na mwisho wa siku unaanza kujilaumu ningejua ningejua majuto ni mjukuu jenga heshima kwa kutoa michango kwenye kikundi ili kikundi kiweze kuendelea kiwe na maendeleo endelevu kwa faida ya kikundi na kwa faida ya kwako sasa nasema hivi kama uwezi kutoa michango hatuna muda wa kubeba mizigo kwenye kikundi chetu kama uwezi achiangazi ngazi tupishe tufanye maendeleo usitusumbue aya Wawapi wewe? Wawapi? Rukajo unasikiliza Fema Radio Show. Haya, haya kila siku nasema bwana Ishi time hapa kaja kabisa. Anatupa makavu live eh? <laughs> Fema Radio Show tunaendelea eh kwamba atakwambia nini kinafata Tunajembe jembeni lakini uh, baada ya muda mfupi tu nitapata wakati wa kusoma SMS yako. nawe wewe pia unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia namba yetu ya 0753 003 001. Time ya patujiunge na ripota wangu wa pili naye si mwingine bali ni Anita Msumbi akitokea Mtwara anatuletea jembe jembeni wetu wa leo Unasikiliza Fema Radio Show Jembe Jembeni Jembe, jembe ni. Jembeni jembe ni. Jembe, jembe ni Jembe, jembe ni... be jembeni fema club na fema redu sana repota wangu Anita Msumbi kwa kazi nzuri kabisa ya kumwoji jembe jembeni wetu wa leo. Msikilizaji wa Fema Radio Show, time yapa ni muda wa kwenda kupata burudani. Kila siku nakwambia Fema Radio Show ni elimu pamoja na burudani. Na waleta kwako P Unit wakishirikiana na Alicia wanakwambia Mobimba. Burudika ndani ya Fema Radio Show. Yeah fit bongo bongo so na lingi lingi za shilingi siringi oh oh you yeah, wanna truck a more nashika mat na shika, makna, wakabako always tighter than before nafanya loco international locomotion kila nation goko moko no koko moto moto ka sambusa ka sambusa kama riddas ali bolinga na ye ha wanna go with me but of Africa mo manafema msikilizaji sehemu ambayo unapata nafasi ya kusikia ujumbe wako mfupi ukisomwa lakini pia tunapata nafasi ya kumjua mshindi wa swali la wiki na wewe basi msikilizaji unapata nafasi pia kusikiliza na kuchangia katika swali letu la wiki hii moja kwa moja naomba nianze na message ya kwanza kutokana na swali tuloliza wiki iliyopita lakini pia uh, comments za ujumla tu wewe kwanza unasema mtazamo wangu kwa vijana wanaotaka fedha kwenye kikundi huo ni mtazamo feki. Inatakiwa waonde kikundi kwa lengo moja, waoneshe msimamo katika kazi ndani ya kikundi ndipo waombe fedha. Pia waoneshe nidhamu kwenye kikundi na uaminifu. Aa, mimi ni Vincent Kashinje kutoka Ndala Tabora. Anasema mshikamano na wakilisha. Na santi tunasema asante sana Vincent kwa kuongea na Fema Radio Show. Mesi nyingine nasema vijana hawapendi kujiunga kwenye makundi mbalimbali mbali ya maendeleo kisa hawatoi pesa kwa sababu wanadhani mtaji ni pesa tu. Nawaambia si kila kitu kinahitaji mtaji, mtaji ni akili zako. Unaweza kuanzisha tabu stani ya mboga nyumbani, unapoishi ukauza, ukakusanya hiyo pesa kidogo kidogo, ukajikuta unakodi hata shamba la ekari moja kwa ajili ya kuendeleza mtaji. Kitu cha muhimu ni ushauri na mawazo ya watu vitamfanya mtu kukua zaidi kimaendeleo. Inaitwa happiness Thomas wa Mwinyi Tabora. Asante sana happiness. Huyu mimi Omari Manyanya niko mandawa lini vijijini mtazamo wangu kijana anaoshawishika kuweka pesa kwenye kikundi kwa sababu ya kujikwamua kimaisha na kimaendeleo zaidi. Hata mimi nipo kwenye kikundi. Haya ni mtazamo wake huo. Lakini msikilizaji wa Fema Radio Show kama ilivyo kawaida uh, kila wiki lazima tumfahamu mshindi wa wiki. Na mshindi wa wiki hii basi Simu mwingine bali ni Brayton Obed kutoka New Era Tabora. Brayton, hongera sana. Na Breyton alijibu swali letu kwa kusema mimi mtazamo wangu kama kijana kwanza napenda kuwasi vijana kuwa na moyo wa kupenda kujiajiri kwa njia ya kuanzisha miradi mbalimbali mbali, ambayo inawazunguka na kupenda kujiunga na vikundi pasipo kudai kwanza malipo. Malipo yanapatikana endapo vijana tutaamua kuanzisha vikundi kwa ajili ya maendeleo yetu na jamii kwa ujumla. Tukifanya hivyo tutawapa moyo au kushawishi hata wale wengine ambao hawakuwa na ufahamu juu ya vikundi vya vijana na mwisho napenda kusema pesa huletwa na kazi na juhudi zetu sisi katika vikundi ndio njia itakayowashawishi esani kutupa mikopo. Message ndefu sana lakini ina ujumbe ule ambao tulikuwa tunafikiria kila kijana inabidi afate na huyo basi ndo mshindi wetu kwa wiki hii. Na wewe pia msikilizaji unaweza ukawa mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana unajibu tu swali letu la wiki na swali letu la wiki hii basi linauliza kikundi kinaweza tumia njia gani kupata fedha za kuendesha shughuli zake kikundi kinaweza tumia njia gani kupata fedha za kuendesha shughuli zake na kujibu ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi Tujibu swali letu kisha tuma jibu lako kwenda namba 0753 003 001. Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Ni muhimu sana. Fema club na fema Radio show. Na fema Radio show. Yes. Ni muda wa mishe, mishe za shamba sehemu ambayo naipenda sana kwa sababu napata kusikia mikasa eh vituko na mambo mambo fulani ambayo wakulima wanakutana nayo kwenye shughuli nzima ya kilimo. Na leo basi namleta kwako kwa mkulima Ismail yeye anatokea Mtwara. Ana yake lakini nisingependa kuisema sana yuko hapa eh namleta kwako akwambie kwa zaidi kipi kilimkuta katika shughuli hii ya kilimo. Mishemische za shamba. مش مشه ذا unasikiliza Fema Radio Show. Na hayo basi msikilizaji ndio nilikuandalia kwa kipindi chetu cha leo tuko na dakika thelathini za kuzungumza jinsi gani kikundi kinaweza kikapata fedha kwa ajili ya kuendesha shughuli zake. Nimepata mambo mengi sana lakini naomba ni nena na wewe machache kubwa kuliko yote ni muhimu kikundi kikatafuta vyanzo vya kupata pesa. Na hiyo basi vyanzo vinaweza vikawa mbalimbali. Mbali kwa mfano kikundi kinaweza kuwa kina miradi ya pamoja eh au unaweza mkaanzisha michango na ada kwa ajili ya uh, kuendeleza mfuko wa kikundi na hii inaweza kwa kila mwanachama au mwana kikundi yes kuna mambo mengi mengi sana ambao ameongea jembe jembeni wetu wa leo na natumaini wewe pia msikilizaji utakuwa umepata ya kwako fema radio show ililetwa kwako na femina kwa kushirikiana na best dialogue act pamoja na ansaf na ulikuwa nami rebecca giumi nakwambia tunapomaliza kipindi hiki tunaandaa kipindi kingine tukutane tena wiki ijayo heri